Zaroak emeretzi ditu, gaurko honetan, astelena da, eta hau berrion albistegian gian duzue, berriozari irriatiaren albiste emankizuna. Iragan asteburuan ekimen ugari izan ditugu hemen Berrio Zarren guztiak alaguziak nahikoa arrakastatuak eh, errira ekimenaren azoka eh, plazan Euskal Herria plazan baita eh, beste kontu asko ere eh, radikalari buruzko euskal rock radikalari buruzko festa zulo zuloaline bertso bazkaria horiek guztiak gero aipatuko ah, ditugu baina baditugu bestein bat eh, kontu ere aste honi begira, urtero bezala Azaroaren hogeita bosta, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna izanen da, baina horren inguruko ekimenak gaur bertan hasiko dira Berrio Zagrien udalak eta gizarte zerbitzuen mankomunitateak egitarau oparoa antolatu dute datozen egunetarako emakumeen kontrako indarkeria sohartarazteko. Lenbiziko ekimena gaur bertan izanen du izanen da barkatu esan dizu egun bezala Nafarroako emakume migratzaileen egoera aztertzen duen topaketa sola al día ohio aditua izanen da Izlari riatsaleko zazpiter dietatik aurrera kulturgunean. Kulturen artean emakumeen elkarteak antolatu du hitzaldia eta aurtzaindegi zerbitzua ere izanen da baina ekitaldiak ez dira aurretara mugatuko. helduden ostiralean azarroak hogeita hiru elkarrietaratzea deitu dute Guarddiko amabietan udaletxearen aurrean. Aoaren hogeita bosteko manifestua irakurriko da eta horrez gainera bost minutuko isilaldia eginen dute emakumeen erahilketek sortutako gatzen espena adierazteko. Larun batean azaroako hogeita lau berriozarko gazten kuadrilek grafitiak eginen dituzte, taulen gainean eta hoiek guztiak ikusgai paratuko dituzte udaletxean institutuan ikastetxetan eta herriko kaleetan. Emakumeen kontrako indarkeriaren ezabapenerako nazioarteko egunean bertan, hau da, hilaren hogeita bostean igandean, hainbat itzordu izanen ditugu, eguerdean irunean eginen den manifestazioa babestera deitu dute berriozarko gizu izarte eragileek eta arreatxaldean antzerki eman aldia eskainiko da auditorio berrian eta bukatzeko azaroaren hogeita sortzian, konziliazioaren eta erantzuk arteko tokiko itunei buruzko jardunaldiak eginen dira udaletxean, goizeko amaiketatik eguerdiko ordubietara. Kontu gehiago aste honetarako beste hitz ordu bat asteazkenean helduko e, zaigu sos, aur lapurtuak elkarteak gai lazgarri horren inguruan hitz eginen du, helduen asteazkenean azarroa hogeita bat arritsaleko zazpietatik aurrera kulturgunean. Eta kultur ekimenak aipatuz gero, gaur bertan zabalduko den erakusketa ere mintzatuko gara, gaur tika aurrera, eta hilaren hogeita seira bitartean izanen da, Isidoro Arbizu artistaren erakusketa ikusgai. Kulturgunean izanen da hori, astelenetik ostiralera, agriatxaleko bostetatik bederatzietara, eta larun batean, agriatxaleko bostetatik zazpietara. Hain zuzen, larun bat honetan berriozar aldizkariak bere seigarren urte ospatuko du. Berriozarko hainbat musikari eta taldek kontzertu berezia eskainiko dute. Ha, berriozar aldizkariaren alde argitalpen honek sei urteko ibilbidea egin baitu orain arte. Modu horretan, arreatxaldeko zazpietatik aurrera, entzunareto berriko taula gainera igoko dira Javi Zurieta kantautorea, Blusenea Big Band eta La Senora Nora taldea. Sarrerak iru eurotan egonen dira. Salgai ikuskizuna hasi baino ordu bete lehenagotik au da retsaleko seietatik aurrera. Eta lehenago aipatu badugu ere, errepikatuko dizuegu, igandean antzerki emanaldi bat izanen dugu, elduentzako antzerkialdia amaierara helduko da datorren igandean, el miedok emeabita lanarekin, emakumen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunaren karirea entolatutako antzeslan bat da, lehen esan egun bezala Zagriopastra taldearen eskutik helduko zaiguna. Emanaldia herriatxaleko zazpietan hasiko da eta Zagriera kasuanetan ere eskuraga izanen dituzue auditorioan bertan funtzioa hasi baino ordu bete lehenagotik lau euroko prezioan. orko egunkariei r pasoa egiteko ordua iritsi zaigu gure kiosko digitala zabalduko dugu eta hauxe topatuko dugu lenik eta behin diario de noticias hartuta Onako titula hau irakur dezakegu. Tafailan kokaina trafikatzen zuen sare bat atzeman dute. Bestelako kontuen artean betiere Nafarroako gailei lotuta hipotekak ukitata, ukitutako hainbat pertsona epaitegietara joanen dira gaur prozesuak geldiaraztea eskatzera eta beste kontuen artean Iruña beobia errepidea moztuta dagoela nabarmentzen du Diario de Noticiasak bi kamioiek elkarren aurka talka egin oste Bukatzeko ondoko titularra aipatzen Bukatzeko ondoko titularra aipatzen du egunkarionek PSN-ek bai du aurrekontuei osoko elegitea aurkeztuko diela. U arteko berri paperetik Cordobillara Joanen gara diario de Navarra hartuko baitugu esku artean. Desjabetzeak Foru Legebiltzarreko eguneko ordenean horrien gaurko edizio digitalak egunkari honen edizio digitalak ekartzen digun lehrrebururik nagusiena, baina bestelakoak ere egon badaude Arin Zauritutako zauritutako lagun bat n bat a errepidean bi kamioiek elkarjo ostean Horixe beraz beste titular nagusietako bat eta bukatzeko hauna barmendu dugu. Etorkinen koordinadorak lege hipotekarioa bertan bera uztea eskatu du. Gara egunkaria hartuko dugu orain eta ondoko leherroburua irakur dezakegu honetan Ekarpenak egin ahal izateko ez tabaidarako ponentzia preso guziei bidali die sortuk. Beste kontuen artean, Euskal Autonomia Erkidegoa izpide du gara kurkuluk, nerra joirekin negoziatu nahi du Eusko Autonomia Erkidegorako estatus politiko berria. Eta bukatzeko, albiste hau, zibelbetiko basoan, aritz baten eh, aitabitsi izateko kanpaina abian jarri da. Berrioal futbolt elkartearen emaitzak emateko ordua iritsi zaigu gizonezkoen futbolarekin hasiko gara er eh, Region mailako taldeak amigo kontra jokatu zuen atzo eta banakoako berdinketa lortu zuten bigarrien mailako gazte eh, sanduzuzela izan zuten aurrio aurria larun batean bi eta bat irabazi zuten berriozartarriek kadeteak B be taldeak eh, sanduuzela izan zuen aurkarri ere hauek galdu egin zuten bat eta bost Aurrak A taldeak irabazi egin zuen Betiko ezkorren aurka Berriozarren lau eta 2 eta aurrak B taldeak ere irabazi egin zuen San ikastolaren kontra Berriozarren 2 eta 1 Emakumezkoen futbolari dago kionez, ardoi taldearen kontra jokatu zuen, e, regional mailako emakumezkoen taldeak, eta, eta bat eta lau galdu egin zuten berriozartarriek. Zortziko e, futbolari dago kionez, oberenaren kontra lehiatu zen berriozar, eta hauek ere galdu, huts eta lau. Eta gizonezkoen sortziko futbola ipagai izanen dugu, ABC eta D, lau talde, berriozarko ordezkari, eta hauek maitzak A taldea amaiaren kontra jokatu zuen, 6 eta 2 irabazi zuen, B taldea atarriabiaren kontra, E, bi eta zortzi irabazi egin zuten berri sararrek Z taldeak paz ziganda ikastolaren kontra jokatu zuen berrri o arre bost eta lau irabazi egin zuten berriozararrek eta de taldeak rotxapea izan zuen aurrez aurre, eliraatiren kontra jokatu jookatu zutenriotxapean barkatu eta Irunako berdinketa lortu zuten. Eta bukatzeko futbito emaitzak aipatuko ditugu A taldeak amigoren kontra jokatu zuen eta irabazi egin zuen B taldeak banakako berdink eta lortu zuen xotaren kontra Z taldea ermita berriren kontra jokatu zuen eta hauek ere berdindu egin zuten bana eskolapiosen kontra jokatu zuen D taldeak eta bat eta uts irabazi egin zuen E taldea nabarrio bilausladaren kontra jokatu zuen eta galdu e, berriozar efe xotaren kontra jokatu zuen eta hauek Galdu Berriosarrek Jesuitina izan zuen aurrez aurri eta irabazi egin zuen H taldea Amigoren kontra jokatu zuen eta berdinketa lortu zuten. I taldea Teresiana sen kontra aritu zen eta irabazi egin zuen J taldea Xotaren kontra jokatu zuen eta galdu egin zuen Kal taldea Lagunaken kontra aritu zen eta galdu egin zuen eta bukatzeko L taldea Nesken taldea Torto kontra haritu zen eta irabazi egin zuen. Tira ba, kirole aipatu ostean, eguraldia zitzekiteko ordua iritsi zaigu. Freskoan goizean goiz izan duguna, lau graduko temperatura daukagu berriozarren une honetan, eta ble, belaino batzuk izan ditugu, goizeko lehenbiziko orduetan, baina hoiek desegiten hasiak dira eta eguerdi parterako ba, joanak egonen dira zerua oskarbi izanen dugu, baina harratxalde partean odei batzuk izanen ditugu saretutako odei batzuk eta temperaturek gora eginen dute ama graduak lor Hortu arte. Hau, xe si izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan, berriozari irretiaren sintonian, FMeko eun.zortzean edo orduoro interneten, eguzkiplaza.neten. Hortu arte.